La música, la companyia i, sobretot, els protagonistes, com hem dit, una jornada electoral que ens arribava i que avui intentem treure'n els drets i els duts amb els protagonistes. Un d'ells és en Josep Maria Ros, alcalde de Torrent. Bon dia, Josep Maria, benvingut. Què tal? Bon dia, Rafael. Gràcies per estar amb nosaltres i compartir aquest matinal. amb uns minuts en definirem la situació d'aquest, perquè volem repassar els nostres municipis veïns, Torrent, òbviament, és un d'ells, i volem saber com van anar les coses amb aquesta jornada electoral. A Torrent, un pèl diferent de com van amb els altres llocs, no? Endevino? Sí, sí, perquè som un una població de menys de 250 habitants i, per tant, llavors es vota directament a la persona. Mm -hmm. Per tant, nosaltres no hem de fer cas dels resultats amb tant percents de les candidatures, dels escons atorgats, no, sinó en... que hem de fer ah, exacte. cas... Ah, exacte. Si ens expliques. Qualsevol... Sí, si mireu qualsevol estadística, veureu que, per exemple, Torrent ha guanyat el Socialista, de totes maneres utilitzen un promís diferent. És a dir, com que hi ha diferents llistes, eh, o, o que eh, els candidats representen diferents llistes, s'agafa els vots d'aquesta llista i es divideix pel número de candidats. I, per tant, per exemple, si mirant socialistes han sortit 61 vots dividit per un candidat, el resultat és 61. Si agafem els ajunts, que eren dos candidats, i ha sortit un 73 i l'altre 40, es suma els dos vots i et sortiran, sembla que eren uns 56 i mig, ja per sota dels socialistes. 55 en, I en el... 45%, em penso que surti. Sí, uh -huh. sí. I, i en el cas d'Esquerra, si agafem la suma dels cinc, bo, dels cinc candidats eh, per Esquerra, el promís serà, inclús, eh, serà el inferior a les altres dos llistes. Per tant, al final el es a la llista que ha sortit un percentatge de vots, però bé, eh, no és real, és a dir... És un promig que fan servir, però que no s'ajusta a la realitat de, dels pobles petits. Així és, eh, alcalde, com queda la composició o com quedarà la composició de l'Ajuntament de Torrent? Doncs bé, el poble, la majoria del poble ha votat que volia continuïtat i, per tant, els cinc representants de, de, de, de, de la que era la llista de l'alcalde, doncs, eh, tornem a sortir. Gràcies. Mm -hmm. eh? oh. Érem, hi havia nou candidats, hi havia una llista fantasma proposada per al PP, que això ja sol passar també, però llavors hi havia, digui, diríem, eh, realment hi havia dues llistes, una que representava l'alcalde i una altra llista que representava un altre candidat. Uh -huh. I la que té l'alcalde, doncs, obté aquesta majoria absoluta. Sí, sí, sí, sí, sí, la majoria absoluta és 5 de 5 i amb la fórmula que sempre portem fent des de Torrent, des de fa aquests 12 anys que hi som, que és que els nostres eh, els companys representen diferents eh, espais polítics. És a dir, dins el nostre grup, eh, els nostres companys ocupen, dos companys ocupen eh, el grup d'esquerra, eh, que el comparteixen també amb altres tres candidats que també fan, eh, estan dins d'esquerra, però aquests tres candidats eh, representen un altre grup. És una mica complicat, però bueno, el que volem és que també el nostre electorat pugui també escollir a part de nosaltres, doncs el grup, no? que això també passa. Per tant, és una d'aquelles fórmules de col·laboració entre forces, eh, diríem, independentistes nacionalistes. També, no, no? No? no, no és ben això, no, no, no. no. Som, en el seu moment era una colla d'amics i que vam decidir, doncs, ocupar les diferents opcions eh, perquè justament no hi haguessin llistes fantasmes. Com és el cas del PP, per exemple, s'ha presentat eh, una persona que no és ni del poble i, bueno, eh, són llistes fantasmes que presenten als grups per intentar rebre sempre i quan aconsegueixim vots doncs més subvenció. Uh -huh. Per tant, és una fórmula que vam dir que nosaltres volíem intentar d'aturar, lògicament cap de nosaltres eh, se presentarà pel PP però sí que en el seu moment vam ocupar l'espai d'Esquerra, l'espai de Junts i l'espai de, de socialistes. Això va ser una fórmula que ja va sortir als mitjans de comunicació fa vuit anys. Com, com quedarà compost doncs, l'Ajuntament per aquests propers anys? Doncs eh... Hi ha companys que ocupen Esquerra, la companya que ocupa l'espai dels socialistes i els altres dos, eh, un servidor doncs, que ocupa un servidor al capdavant que ocupa l'espai de, de Junts. Hi ha, hi ha novetats en quant a l'equip de govern? Canviareu alguna cosa o seguiu els mateixos? Com, com funciona? Ah, sí, hi ha un noi que per motius personals eh, no segueix i el seu substitut, doncs, eh, Bueno, eh, hi ha un substitut doncs, que, que endavant també ha pogut entrar i, per tant, molt contents. Molt bé. Uh, quins són els projectes? Ja anem acabant de, de per torrent per aquests eh, propers quatre anys, doncs. Doncs mira, uh, ara, sobretot, ja vam gestionar el POM aquests últims quatre anys. Ara uh, ja ha tancat, ara estan els organismes corresponents i ja ens els han de retornar uh, uh, doncs, uh, confirmats. I a partir d'aquí la idea que ja es va exposar en el pont i que no hi ha, no ha sortit cap al·legació contrària és que volem eh, comprar un camp que queda tocat tocar del poble, eh, els propietaris hi van posar-hi preu, i per tant nosaltres amb el preu eh, que hi ha de tassació mirarem a veure si arribem a un acord, amb un, amb un, amb un, amb un pacte eh, apropiat per les dues parts per poder fer-hi doncs, quatre habitatges per gent que es quedi viure aquí al poble de Torrent durant tot l'any, amb famílies joves a poder ser. Molt bé. Aquesta, aquesta uh -huh. no és una, igual que el soterrament d'una part de la Riera, igual que una ampliació d'un tram del carrer del Pla, amb un aixecament perquè quan plou queda tot inundat i els veïns no poden passar. En fi, i cosen... Obre civil, vaja Molt bé Doncs alcalde, d'aquí poc en tornarem a parlar Perquè el convidarem als nostres estudis Quan s'hagin constituït tots els ajuntaments I en parlarem abastament de, de Torrent De les seves problemàtiques Però també del, de les coses bones que té, que són moltíssimes Gràcies per atendre'ns en aquest matinal No sé si vol dir alguna cosa més No, no, no, res Agrair a la gent del poble que ens ha donat el suport I a la continuïtat Uh, i, per tant, és, és, és seguir treballant uh, amb, aquesta, amb aquesta línia. Doncs moltíssimes gràcies i que passi molt bon dia. Molt bé, gràcies, Rafael. Fins la propera. Escoltem una cançó i tornem amb més actualitat.